Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan Baik kenikmatan duniawi maupun kenikmatan dini Kenikmatan yang berkaitan dengan dunia Seperti kesehatan, keselamatan, keamanan, rezeki dan lain-lain Dan juga kenikmatan agama Hidayah kepada jalan yang lurus, ketenangan hati. Hidayah kepada Islam dan juga iman. Kita bersyukur kepada Allah Azza Wajalla atas segala kenikmatan tersebut dan semoga Allah Swt menambahkan kenikmatan kenikmatan tersebut untuk kita semuanya. Salam dan salam semoga selalu diasa Allah Swt limpahkan kepada beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga beliau, para sahabat beliau Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik sampai akhir zaman Hadirin sekalian para jaman umroh Para penciara mesin nabawi dan juga para wukimin Yang dimilihkan oleh Allah Ini adalah majelis yang ke-18 Dari pembacaan kita Penjelasan kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah Yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawiyah Rahimahullah Beliau meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah, Meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah. Dan kitab ini berisi tentang masalah Al-Aqidah keyakinan seorang muslim dan akidah sebagaimana kita tahu Bapak-bapak sekalian adalah ilmu yang paling penting dipelajari di dalam agama Islam. Islam di dalamnya banyak ilmu. Di sana ada ilmu fikih, di sana ada ilmu hadith di sana ada ilmu bahasa, di sana ada ilmu dakwah, di sana ada ilmu usul fikih dan lain-lain. Yang paling penting di antara ilmu-ilmu tersebut Adalah ilmu aqidah Yang paling penting Di antara ilmu-ilmu tersebut Adalah ilmu Al-aqidah Ini adalah ahamul ulum Bagaimana itu para Nabi salam Di dalam da'wah mereka Mereka mengutamakan Dan mengedepankan Masalah aqidah sebelum yang lain Mulai dari Nabi Nuh alaihi salam Sampai Rasulullah s.a.w Dari Rasul yang pertama Sampai Rasul yang terakhir Da'wah mereka satu Yaitu mengedepankan masalah Akhirnya sebelum yang lain Rasulullah s.a.w Dan juga adalah Kutbah kita, kita, kita Ketika kita, diutus kita. Ketika beliau diutus oleh Allah Azza Wajalla. Yang pertama kali beliau mendakwai kaumnya Orang-orang Quraisy, Maka yang pertama kali Beliau mendakwakan adalah masalah Akidah Bertahun-tahun lamanya Di kota Mekah Mendakwai kaumnya Dan mendakwai Orang yang datang di kota Mekah Maka yang beliau sampaikan adalah Tentang masalah akidah Bagaimana Meluruskan akidah mereka Bagaimana mereka meninggalkan syirikan Bagaimana mereka mengucapkan La ilaha illallah? Itulah yang didakwakan oleh Nabi SAW Dan tidak turun sebagian besar syariat Seperti puasa, haji, zakat, jihad, azan, amar ma'ruf dan juga lahir mungkab Kecuali setelah beliau SAW Berhijrah ke kota Madinah Tidak turun sebagai besar syariah Kecuali setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah Ada pun selama di Mekah Maka isi dakwah ini adalah tentang Tauhid dan tauhid dan tauhid Tentang masalah akhidah Dan inilah tujuan kita Mengapa kita mengkonsentrasikan Dakwah kita dan juga ta'lim kita Tentang masalah akhidah di antaranya dalam ikhtidaan Meniru para nabi dan juga para rasul di dalam dakwahnya. Sampai kita kepada Dan sudah kita selesaikan Pembahasan tentang masalah syafaat Pembahasan tentang masalah syafaat Dalam tiga pertemuan Dalam tiga majelis Dan insya akan kita lanjutkan Penjelasan tentang Ucapan beliau yang lain setelahnya yang berkaitan dengan masalah takdir Berkaitan dengan masalah takdir Dan sebelumnya pada pertemuan yang ketujuh dan juga yang kedelapan Kita sudah membaca tentang beberapa ucapan beliau Rahimahullah yang juga berkaitan dengan masalah takdir Pada pertemuan yang ketujuh dan juga kedelapan Kita membaca ucapan beliau yang berkaitan dengan masalah takdir yaitu dari ucapan beliau khalaqal khalqa bi'ilmi faqad nara lahum aqdara kemudian ucapan beliau Wakul yajri wa kullu yajri litaqdirihi wa mashiati dan seterusnya sampai beliau mengatakan aranna bidzalika kullihi wa iqanna anna kullan min 'indih ini adalah beberapa baris tentang masalah takdir. Beberapa ucapan beliau yang berkaitan dengan masalah takdir. Dan Di sini beliau akan mengulangi kembali pembicaraan tentang masalah takdir. Dan ini menunjukkan kehausannya muallif ingin lebih menekankan dan lebih menguatkan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah di dalam masalah takdir. Ingin mengulang kembali, menekankan kembali dan menguatkan kembali aqidah amusun wal Jabah di dalam masalah takdir. Karena banyaknya orang yang menyimpang di dalam masalah takdir. Banyaknya orang yang menyimpang di dalam masalah takdir. Ada di antara mereka yang berlebihan di dalam masalah iman dengan takdir, sehingga mereka Menafikan masyia bagi makhluk Mereka mengatakan bahawa makhluk Tidak memiliki masyia Tidak memiliki kehendak Makhluk mereka berhubungkan Seperti Bulu atau kapas yang diterbankan Diterbankan oleh angin Kemana angin bergerak di Disitulah bergerak kapas tersebut Dan seperti pohon Yang di Hembuskan oleh angin yang digerakkan oleh angin. Angin ke arah utara maka pohon juga miring ke arah utara. Angin ke arah selatan maka pohon juga miring ke arah selatan dan seterusnya. Mereka mengatakan makhluk ini tidak memiliki kehendak. Makhluk tidak memiliki kehendak sehingga banyak di antara mereka dan imam mereka adalah orang-orang musyrikin. Apabila dilarang dari sebuah maksiat, dilarang dari sebuah maksiat, dilarang dari kesyirikan, dilarang dari bid'ah dan seterusnya, mereka mengatakan ini kan sudah ditakdirkan oleh oleh Allah. Sehingga mereka terus melakukan maksiat. Melakukan kesyirikan. Melakukan bid'ah dengan dasar ini sudah ditakdirkan oleh Allah azza wajalla dan yang menjadi imam bagi mereka dan juga teladan bagi mereka adalah orang-orang musyrikin. Karena orang-orang musyrikin baik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun orang-orang musyrikin sebelum mereka mereka juga berdalil dengan takdir untuk membolehkan kesyirikan yang mereka yang mereka lakukan. Dan ini Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an Allah azza wajalla berkata, سيقول الذين اشربوا لو جاء الله ما اشربنا ولا اباونا ولا حررنا من شيء. maka akan berkata orang-orang yang musyrik سيقول الذين اشربوا maka akan berkata orang-orang yang musyrik orang-orang yang menyekutukan Allah apa yang mereka katakan seandainya Allah mengendaki Nisaya kami tidak akan menyekutukan Allah Demikian pula Bapak-bapak kami tidak akan menyekutukan Allah Dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu Mereka mengatakan ketika didakwai Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Mereka mengatakan Berdala dengan takdir Seandainya Allah mengendaki Nisaya kami tidak akan menyekutukan Allah dan tentunya bapak-bapak kami juga tidak akan menyekutukan Allah. Dan tentunya kami tidak akan mengharamkan sesuatu. Kerana diantara kebiasaan orang-orang musyriki, -orang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Misalnya, ada seekor unta yang sudah melahirkan, Ponta jantan misalnya sepuluh kali Maka kalau sudah sepuluh kali Hukumnya menjadi haram Dia untuk disembelih Dari mana hukum seperti ini Ini adalah mengharapkan sesuatu Yang diharap, yang dihalalkan oleh Allah Azza Wajalla. Dan juga kebiasaan-kebiasaan Mereka yang, yang lain, mereka mengatakan Ketika dilarang untuk melakukan Yang demikian Seandainya Allah memendaki Tentunya kami tidak akan menyebutkan Allah dan bapa-bapa kami juga demikian dan tentunya kami tidak akan mengharamkan sesuatu Ini adalah penyimpangan di dalam masalah takdir. Ada sebagian yang mereka berlebih-lebihan menetapkan takdir sehingga mereka menganggap atau menganggap meyakini bahwasanya manusia tidak memiliki kehendak. Dan di sana ada kelompok yang lain yang bertentangan dengan kelompok yang pertama. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengingkari takdir. Kalau yang pertama menetapkan takdir, kemudian berdalil dengan takdir atas kesyirikan, atas kemaksiatan. Kelompok yang kedua sangat bertentangan yaitu mereka mengingkari takdir. Mereka mengingkari takdir Allah azza wajalla. Dan mereka mengatakan bahasanya Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya sesuatu Dan bahasanya apa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia Yang menciptakan adalah manusia itu sendiri Dan bukan Allah yang menciptakan Dan bahasanya kehendak kita adalah dari kita sendiri, kita yang menciptakan Tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah Azza wajalla. Di sana ada kelompok yang menetapkan dan berlebih-lebihan. Dan di sana ada kelompok yang mengingkari dan dia berlebih-lebihan. sunnah wal-jamaah. Sebagaimana dalam akidah-akidah yang lain. Allah memberikan taufiq kepada mereka untuk jalan di pertengahan. Jalan di pertengahan bukan orang yang berlebih-lebihan seperti Jabriyah. Dan bukan orang-orang Qadariyah. -orang Tetapi mereka berada di pertengahan. Di jalan yang tengah. Sebagaimana Allah SWT menggambarkan di dalam Al-Quran. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًّا Dan demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang wasatan. yaitu umat yang pertengahan. Sebagaimana orang Islam mereka dalam pertengahan antara orang Yahudi dan Nasrani, maka ahlus sunnah wal jamaah mereka dalam pertengahan di antara aliran-aliran yang ada. Sebagaimana umat Islam, mereka adalah pertengahan antara orang Yahudi dan Nasrani, ahlus sunnah wal jamaah mereka dalam pertengahan antara aliran-aliran yang ada di dalam agama Islam. Islam adalah Agama yang pertengahan orang-orang Yahudi meyakini bahasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak zina. Meyakini bahasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak zina. Artinya merendahkan beliau dengan serendah-rendahnya, tidak mengakui kenabianya, mengatakan bahasanya dia adalah seorang anak zina. Agapun orang-orang Nasrani, maka mereka berkebalikan. Iaitu mengangkat Nabi Isa alaihissalam di atas kedudukannya sebagai seorang manusia yang diutus oleh Allah sebagai seorang Rasul. Mereka meyakini bahawa Nabi Isa adalah anak Tuhan atau dia adalah adalah Tuhan. Mereka memiliki aliran-aliran. Ada di antara mereka yang mengatakan bahawa Nabi Isa adalah anak Tuhan, dan ada di antara mereka yang mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Yahudi merendahkan Nabi Isa dengan sedarah-sedarahnya, adapun orang Nasrani kebalikannya meninggikan dan menjunjung Nabi Isa di atas kedudukan yang semestinya. Allah memberikan taufik kepada umat Islam. Dengan keyakinan yang hak Keyakinan yang lurus, keyakinan yang pertengahan Mengajarkan kepada mereka bahwasanya Isa AS Beliau adalah Abdullah wa Rasul Beliau adalah Abdullah wa Rasuluhu Yang pertama, beliau adalah seorang Abdul Iaitu seorang hamba. Artinya seorang hamba bukan seorang Bukan Tuhan Bukan sesuatu yang disembah Dia adalah seorang abdun Seorang abid Yang menyembah kepada Allah Azza Wajalla Jal Dan ini adalah batah bagi orang-orang Nasrani Yang mengatakan bahasa Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan Dia adalah seorang abdun Seorang hamba Kemudian warasuluh Dan dia adalah seorang Rasul Artinya seorang rasul tidak boleh dihina. Dan seorang rasul bukan seorang anak zina. Dia adalah seorang yang mulia dan semua rasul memiliki nasab yang tinggi di dalam kaumnya. Mereka adalah orang-orang yang Allah pilih. Allahu yasofi minal malaikati rusulan wa minan nas Allah memilih dari kalangan malaikat para rasul demikian pula dari manusia. Ya, Allah memilih di antara mereka dan Allah mengatakan Allahu Akaluh, Hai tuYa Jalul Allah lebih tahu di mana Allah meletakkan Risalamnya kepada siapa Allah berikan Risalamnya. Ijma kaum muslimin bahwasanya para nabi dan rasul mereka adalah orang-orang pilihan Allah azza wa wajalla. Dipilih nasabnya, dipilih Dia adalah orang yang paling mulia Warasuluhu Keyakinan kita sebagai seorang muslim Bahawa Nabi Isa adalah seorang, seorang Rasul, dia adalah seorang hamba Bukan Tuhan Dan dia adalah seorang Rasul Dan tidak boleh kita dustakan beliau Tidak boleh kita hinakan Beliau Ini adalah keyakinan Umat Islam tentang Nabi Isa Alaihissalam pertengahan di antara Yahudi dan juga Nasrani. Demikian pula Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam berbagai aqidah, di dalam berbagai keyakinan, Allah Swt memberikan taufik kepada mereka untuk bersikap tengah di dalam di dalam keyakinan tersebut. Termasuk di antaranya adalah dalam dalam masalah di dalam masalah tauhid. Apa yang mereka yakini, ahlu sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahasanya yang namanya makhluk memiliki kehendak. Makhluk memiliki kehendak, tetapi kehendak makhluk di bawah kehendak Allah Azza Wajalla. Allah yang telah menciptakan kehendak pada diri mereka. Allah yang telah menciptakan kehendak pada diri mereka dan kehendak makhluk tidak berdiri sendiri kehendak makhluk tidak berdiri sendiri tetapi dia bawah kehendak Allah azza wajalla dan satu ayat yang membantah dua kelompok ini yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya wa ma hasya'u illa ayyasha'u Allahu rabbul alamin wa ma illa Ayya sya'allahu rabbul alamin Dan tidaklah kalian berkehendak, Tidaklah kalian berkeinginan Tidaklah kalian berkeinginan Kecuali apabila Allah menghendaki Tidaklah kalian berkeinginan Kecuali apabila Allah menghendaki Ayat ini yang pertama Menujukan bahasanya kita memiliki keinginan Allah mengatakan: "Wahai yang terkabul, tidaklah kalian berkeinginan kecuali apabila Allah mengendaki. Menunjukkan bahasanya kita memiliki keinginan. Allah menetapkan bahasanya kita memiliki keinginan. Kemudian firman Allah: "Ilahaiya syaa Allahu Rabbul Alamin, kecuali apabila Allah mengendaki. Menunjukkan bahasanya keinginan kita." Masyaah kita di bawah kemasyaah Allah Azza wajalla. Allah yang telah menciptakan masyaah kita dan masyaah kita berada di bawah kehendak Allah Azza wajalla. Tidak berdiri sendiri. Apa yang kita inginkan kalau Allah tidak menginginkan maka tidak akan terjadi. Dan apa yang tidak kita inginkan kalau Allah menginginkan, maka pasti akan terjadi. Kita memiliki masyia, tetapi masyia kita adalah di bawah benda Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ash-Shafi'i rahimahullah di dalam sebuah bait beliau, beliau mengatakan, Masyik takana wa illam asya' wa masyiktu illam tasha'lam yakun. Masyik takana wa illam asya' wa ma syi'ta wa ma syi'tu illa ma syaa Allah lam yakun. Ulama apa yang kau kehendaki ya Allah? Akan terjadi meskipun aku tidak menghendakinya. Apa yang kau kehendaki ya Allah pasti akan terjadi meskipun hati ini tidak menghendakinya. Dan apa yang aku hendak Seandainya andainya aku tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Apa yang aku kehendaki, seandainya aku tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Menunjukkan bahasanya, Masyikah manusia, kehendak manusia ini di bawah kehendak Allah Azza Wajalla. Jawa. Ini adalah keyakinan, Imam yang empat termasuk diantaranya adalah, Al-Imam Asyikhi R.A. Ini adalah pertengahan Ahlu Sunnah wa Jamah diantara aliran-aliran yang ada. Di dalam masalah naqdir dan akan kita bacakan ucapan pengarang rahmat Allah kembali berkaitan dengan masalah takdir. Beliau mengatakan wal mitsaqullazi akhadahu Allah taala min Adam wazurriyyatihi haqqan. Lima tahkan dan al-mitsaq dan perjanjian yang Allah telah ambil dari Adam dan juga keturunannya adalah perkara yang hak. Perjanjian yang telah Allah ambil dari Nabi Adam alaihi dan juga keturunannya adalah perkara yang yang hak. Ini harus kita yakini. Bahwasanya dahulu Allah Azza wa Jalla telah mengambil perjanjian kepada Nabi Adam dan juga keturunannya. Berdasarkan dalil yang sahih dari Rasulullah SAW dan saya sebutkan di sini sebuah hadis yang diteriwalkan oleh Imam Ahmad dan di sini adalah hadis yang sahih menunjukkan bahasanya Allah Azza Wajalla telah mengambil perjanjian dan al-misaf di dalam bahasa kita artinya adalah perjanjian yang sangat kuat dia bukan perjanjian biasa dia adalah al-misaf artinya adalah Perjanjian yang sangat kuat Allah SWT telah mengambil Janji dari Nabi Adam Dan juga keterunannya Dan ini disebutkan Di dalam beberapa hadis yang sahih Di antaranya adalah yang saya sebutkan Di sini yang dilihatkan oleh Imam Ahmad rahmahullah di dalam Husnaat ini Bawasannya Nabi SAW Ditanya tentang Ayat ini Yaitu firman Allah Wa'id akhada rabbuka Min bani Adama min mukulin dzuriyatuh. Al-Ayah. Fakal maka beliau berkata, innu suila. Ia berarti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suila anha al-Ayah. Umar bin Khattab radhiyallahu yang meringatkan yang di sini beliau ditanya tentang ayat ini fa qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anha bal yumarakatan aku mendengar bahwa rasulullah sallallahu ditanya tentang ayat ini ketika umar bin khattab ditanya tentang makna ayat ini maka beliau mengabarkan aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayat ini yaitu ditanya oleh sebagian tentang ayat ini qala Innallaha khalaqa Adama Alaihi salatu wassalam thumma masaha dhahrahu bi yamini fa istakhraja minhu nurriyah. Maka beliau sallallahu alaihi mengatakan sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam Allah telah menciptakan Adam kemudian Allah mengusap punggung beliau dengan tangan kanannya Kemudian Allah mengusap punggung beliau dengan tangan kanannya. Rasak rojamin huduriyah. Maka Allah mengeluarkan darinya keturunan-keturunan beliau. Allah oh, kemudian beliau katakan Allah mengatakan "Qalqtu haula lil jannah. Wabi amal ahli jannah ya'malun. Ya Aku telah menciptakan mereka, itu sebagian dari keturunan Nabi Adam." Untuk mengamalkan untuk jannah, yaitu untuk surga. Aku telah menciptakan mereka, yaitu sebagian keturunan Nabi Adam as, lill-jannah untuk masuk ke dalam ke dalam surga. Wabi amali ahli jannah iah dan mereka kelak akan beramal dengan amalannya penduduk surga. Aku menciptakan sebagian mereka untuk surga, dan kelak mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Tumma masah zahrohu, fasilahroja minhu zuriyah. Kemudian Allah kembali mengusap punggung dari Nabi Adam as dan Allah mengeluarkan darinya zuriyah. Kemudian mengeluarkan darinya keturunan-keturunan. Kal -keturunan. kemudian Allah mengatakan, Kalak tuha ulai lil nahr, wa bi amal ahlil nahr Aku telah menciptakan mereka dari untuk neraka. Aku telah menciptakan sebagian mereka jadi sebagian keturunan Nabi Adam linna untuk masuk ke dalam neraka artinya kelak dia akan masuk ke dalam neraka. Wa bi'amali ahli nar yakmalu dan dengan amalan penduduk neraka mereka akan berada. Yaitu dengan sebab amalan tersebut sehingga mereka masuk ke dalam ke dalam neraka. Fa qala maka berkatalah seorang laki-laki Ya Rasulullah Fafima al-amal Ya Rasulullah Fafima al-amal Ya Rasulullah kalau demikian untuk apa kita beramal berarti penduduk surga sudah ditentukan oleh Allah siapa yang akan memasukinya, dan Allah sudah menentukan siapa penduduk neraka dan amalan apa yang mereka lakukan maka para sahabat di antaranya adalah laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fa fi ya Rasulullah, kalau begitu apa fungsinya kita beramal?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah 'azza wa jall ila qalaqal ahla lil jannah istahalahu bi'amal ahli jannah, hatta yamuta 'ala 'amal min a'mali ahli jannah, fa Bihi al jannah, fayudahilu bihi al jannah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh sahabat ini, beliau mengatakan sesungguhnya Allah azza wajalla apabila menciptakan seorang hamba untuk surga, maka Allah akan menjadikan dia beramal dengan amalannya penduduk surga. Apabila Allah menginginkan atau menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga, Maka Allah akan menjadikan dia beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta yaum sampai dia meninggal dunia ala amalin min a'mal ahli jannah. Sehingga dia meninggal dunia di atas amalan di antara amalan-amalan penduduk surga. Fayudkhiluhu bihil jannah, maka Allah kemudian memasukkan dia dengan sebab amalan tersebut ke dalam ke dalam surga. Kemudian beliau mengatakan wa idza thalqal ajalinnā dan apabila Allah menciptakan seseorang untuk neraka ista'malahu bi'amali ahli nar maka Allah akan menjadikan dia beramal dengan amalan penduduk neraka hadda yamut ala 'amalin min a'mali ahli nar fayudthuhu fayudkhiluhu bin sampai dia meninggal dunia di atas amalan di antara amalan-amalan penduduk neraka Kauyudah hiluhu dihindaro kemudian Allah memasukkan dia dengan sebab amalan tersebut ke dalam ke dalam neraka. Ini adalah di antara hadis yang menunjukkan apa yang beliau sebutkan di dalam ucapan beliau ini. Dan di sana ada hadis yang lain yang diriwatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. إن هذا سناذر حديث صحيح. لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من نوريته إلى يوم القيامة. وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم. فقال أي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك قرأ رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال يا ربي من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال يا ربي كم عمره قال ستون سنة قال يا ربي أعضه من عمر أربعين، فأخذ الله عليه الميثاق، فلما انتهت المدة جاء ملك الموت ليقبض روح آدم، فقال: أو لم يبق من عمر أربعين؟ أو أولم يبقي من عمر أربعين؟ قال: أو لم تعطيها لابنك لداود؟ فنسي آدم ونسي كريته وجحد آدم wajhadat dzurriyatuhu Di dalam hadis ini, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Allah menciptakan Adam, maka Allah mengusap punggungnya. Dan jatuh dari punggung beliau setiap jiwa yang Allah menciptakannya dari keturunan beliau ila yaumil sampai hari kiamat. Maka beliau melihat seseorang di antara mereka dan mengagungkan beliau apa yang ada di antara kedua mata yang berupa cahaya. Kemudian ditambahkan oleh Allah Azza wa Jal mereka di hadapan Adam. Nah, waja'ala baina ayni aynaihulli insanin minhum. Maka Allah menjadikan di setiap atau di antara dua mata mereka cahaya. Kemudian Allah menampakkan mereka di hadapan Adam. Maka Nabi Adam mengatakan, Wahai Rabbu, siapakah mereka? Maka Allah menjawab, Mereka adalah keturunanmu. Kemudian beliau melihat seorang di antara mereka yang mengagumkan beliau, menakjubkan beliau, cahaya yang ada di antara dua matanya. Kemudian dia berkata, Yaitu Nabi Adam, Wahai Rabbu, siapakah orang ini? Atau siapakah ini? Allah mengatakan, Ini adalah seseorang di antara Umat yang terakhir dari keturunanmu. Dia bernama Dawud. Dia bernama Dawud. Maka Nabi Adam mengatakan Ya Rabbi kam umruhu Berapa umurnya? Allah menjawab Situ nasanah Umurnya adalah 60 tahun. Kemudian Nabi Adam mengatakan Wahai Rabbu Berikanlah kepada dia umurku. 40 tahun. itu dia ingin memberikan umur jadi, Nabi Adam ingin menyumbangkan umurnya kepada kepada Daud ini. Arba'in 40 tahun. Maka diambilah perjanjian kepada beliau. Dan ketika selesai waktunya, falamma intahat al-mudda, ketika selesai waktunya, datanglah malaikat maut. Datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawa dari Nabi Nabi Adam. Fakal. Maka Nabi Adam mengatakan, Bukankah masih tersisa dari umurku 40 tahun? Bukankah masih tersisa dari umurku 40 tahun? Yaitu ketika akan dicabut oleh malaikat maut. Nabi Adam mengatakan, Bukankah masih tersisa dari umurku 40 tahun? Maka dikatakan kepada beliau, Bukankah engkau telah memberikan 40 tahun tersebut kepada anakmu? Yaitu Dawud. Fana siya Adam, Maka Adam rupa, dan lupakan keturunannya. Maka Adam lupa dan lupakan keturunannya. Oleh kerana itu manusia adalah tempatnya lupa. Ada yang mengatakan insan dinamakan insan karena dari kataan nisian. Nisian artinya adalah lupa. Manusia adalah tempatnya tempatnya lupa. Jadi mengatakan karena siapa ada, bukan siapa dunia Maka Adam lupa dan keturunannya juga juga lupa. Wajhada Adam wajhadat dzurriyatuhu, maka Adam mengingkari demikian pula keturunannya banyak di antara mereka ya, yang mengingkari. Ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang ucapan muallif di sini yaitu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya adanya perjanjian yang Allah ambil dari Nabi Adam dan juga keturunannya dan ini adalah hal ini adalah hak sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah s.a.w. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, "Wa qad 'alim Allah ta'ala fi ma lam yajal 'adada man yadkhulul jannah wa 'adada man yadkhulun nar jumlatan wahidah. Qala yuzadu fi zalikal 'adadi wa la minhu." Wakala itu, afaluhum fi ma'alim minhum ayafaluh. Lalu mengapa? dan Allah telah mengetahui. Dan Allah telah mengetahui di dalam waktu yang telah terdahulu, di ma lam yazal. Itu di dalam waktu yang azali, di waktu yang terdahulu yang tidak ada awalnya. Apa yang Allah ketahui, ada dalam jadah kubur jannah. Jumlah orang yang akan masuk ke dalam surga, Allah sudah mengetahui sejak dahulu. Demikian pula jumlah orang yang akan masuk ke dalam neraka. Allah sudah mengetahuinya. Dan sudah kita sebutkan dalilnya tadi. Dalil yang diriwati oleh Imam Ahmad. Dan di sini adalah hadis yang sahih dari Umar bin Khattab wa anhu. Di dalam hadis yang lain, Uliya sallallahu mengatakan, "Ma minkum min nafsil illa waqad ulima manzilatuhu atau manzilatuha fil jannah atau fil nar." Ma minkum min nafsil illa waqad ulima manzilatuha min al jannati atau min an-nar, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahan tiada ada seorang pun di antara kalian sebuah jiwa kecuali sudah diketahui di mana dia akan masuk. Apakah di dalam surga atau di dalam di dalam neraka. Dan ini juga menguatkan hadis yang tadi kita sebutkan. Dan apa yang disebutkan oleh muallif di sini, pengarang di sini bahwa Allah Azza wa Jalla di antara yang Allah ketahui dan Allah meng mengetahui segala sesuatu adalah tentang jumlah orang yang akan masuk ke dalam surga, siapa-siapa mereka? Dan Allah mengetahui siapa yang akan masuk ke dalam neraka dan berapa jumlah mereka. Ini tidak luput dari ilmu Allah Azza wa Jal. Jumlahan wahidah secara global. Jumlahan wahidah secara langsung. Maka tidak akan ditambah dari jumlahnya dan juga tidak akan dikurangi. Artinya, yang, yang, yang akan masuk neraka Sudah diketahui oleh ya Allah Siapa mereka? Demikian pula yang akan masuk surga Sudah diketahui oleh ya Allah Siapa? Mereka Dan tidak akan ditambah Demikian pula tidak akan dikurang Tidak akan ditambah dari jumlah tersebut Dan tidak akan dikurangi dari jumlah tersebut Demikian pula Amalan-amalan mereka fiima 'alima minhum ayyaf'alun demikian pula amalan-amalan yang mereka akan lakukan ini juga diketahui oleh Allah azza wajalla apa yang akan mereka lakukan selama hidup di dunia ini sehingga akhirnya mereka masuk ke dalam surga Allah mengetahui dan apa yang dilakukan oleh penduduk neraka di dunia sehingga dengan sebab apa yang mereka lakukan tersebut masuk ke dalam neraka Allah juga Allah juga mengetahui jadi Allah tahu siapa penduduk surga dan siapa penduduk neraka dan Allah juga mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Dan sudah kita sebutkan tadi di dalam hadis bahasanya Allah mengatakan, "Qadtu haula'ilil janna wa bi'amali ahli janna ya'malu." Ya Aku menciptakan mereka untuk surga dan dengan amalan surga maka mereka akan beramal. Dan Allah mengatakan, "Aku telah menciptakan mereka untuk neraka." Dan dengan amalan penduduk neraka Maka mereka akan beramal Allah SWT mengetahui siapa mereka Dan apa yang akan mereka Lakukan di dunia Dan Allah mengatakan Wallahu qalakakum wa ma ta'amaluh Wallahu qalakakum wa ma ta'amaluh Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian Dan apa yang kalian kerjakan Allah lah yang telah menciptakan kalian Dan apa yang kalian kerjakan Dan yang mencipta Amalan kita berarti dia mengetahui amalan kita. Karena tidak mungkin menciptakan sesuatu kecuali dia mengetahui sesuatu tersebut. Allah Maha Tahu, Allah Yalimuman Khalak. Allah Yalimuma, Allah Allah Yalimuman Khalak. Bukankah yang menciptakan itu mengetahui? Bukankah yang menciptakan dialah yang mengetahui? Menunjukkan bahasanya. Al-Khaliq, itu Allah Azza wa Jal, dia mengetahui segala sesuatu. Termasuk diantaranya, amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Dan keumuman firman Allah, Wallahu bi kulli syai'in alim Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sesuatu yang sudah terjadi, Allah mengetahuinya. Dan apa yang akan terjadi juga Allah, Mengetahuinya apa yang sedang terjadi yang sudah terjadi demikian pula yang akan datang maka Allah Maha mengetahuinya tidak ada yang luput dari ilmu Allah tidak ada yang luput dari ilmu Allah sedikit pun tidak ada yang sama bagi Allah azza wajalla termasuk di antaranya takdir yang akan diterima oleh seseorang di dunia demikian pula di akhirat Maka ini semua tidak luput dari ilmu Allah swt. Semua diketahui oleh Allah azza wajalla. Sampai perkara yang sekecil apapun yang sudah terjadi, yang kita sembunyikan di dalam hati, yang kita rahasiakan, maka semua Allah mengetahuinya. Wainzahu mafatihun ghayb, la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah ada kunci-kunci ilmu ghaib. Yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Azza Wajalla, dan angin memaklumkan yang gelap, tidak mengetahuinya, Allah Azza Wajalla. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan juga di lautan. Dan tidaklah jatuh sebuah daun kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada daun yang jatuh dan daun di permukaan bumi adalah sangat banyak sekali tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah jatuhnya dia kapan jatuhnya di mana jatuhnya dengan sebab apa dia jatuh semua dibawah ilmu Allah azza wajalla tidak ada yang sama bagi bagi Allah dan ini menunjukkan luasnya ilmu Allah azza wajalla sampai Ya, daun yang sekecil itu dan jumlahnya sangat banyak maka itu tidak luput dari ilmu Allah azza wajalla termasuk di antaranya hamba biji-bijian yang ada di bumi yang di tanah oleh manusia ataupun yang lain maka semuanya dibawa ilmu Allah azza wajalla demikian pula apa yang dilakukan oleh manusia siapa di antara mereka yang masuk ke dalam surga siapa di antara mereka yang masuk ke dalam neraka ini adalah dengan ilmu Allah wa kullu tuyassarul lima qulitalahu dan masing-masing dari mereka akan dimudahkan untuk penciptaan mereka masing-masing dari mereka akan dimudahkan untuk penciptaan mereka orang yang diciptakan untuk surga maka akan dimudahkan mengamalkan amalan penduduk surga dan orang yang Allah ciptakan untuk neraka maka Allah mudahkan dia untuk mengamalkan atau melakukan amalan penduduk neraka. Sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam di dalam hadis. Fa kullun kullun yassarun limaa qilauna. Ini diambil dari sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh sebagian sahabat, "Afii mal amal? Untuk apa kita beramal?" Beliau mengatakan, "Iqmalu fa kullun yassarun limaa qila." Hendalah kalian beramal dan sesungguhnya masing-masing dari kalian akan Dimudahkan terhadap Penciptaannya, barang siapa yang diciptakan Untuk surga, dimudahkan Untuk masuk ke dalam surga Dan mengamalkan amalan Penduduk surga dan barang siapa yang Allah Ciptakan untuk neraka Maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan Amalan penduduk neraka Dan Allah Azza wa Jal Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Fa'amma man aqaa wa taqaa man aqaa wa taqaa wa saddaq lil yusra maka baram siapa yang dia memberikan dan dia bertakwa dan dia membenarkan adanya jannah adanya surga maka kami akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam ke dalam surga kemudian Allah mengatakan, wa amma man wa sadana wa kazzaba bil lil usra maka barang siapa dan dia merasa cukup tidak merasa butuh dengan Allah dan dia mendustakan adanya surga maka akan dimudahkan oleh Allah maka kami akan perjalankan dia menuju al yusra yaitu menuju kecelakaan menuju bencana yaitu masuk ke dalam ke dalam neraka dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah petunjuk bagi kita semua Seorang muslim diperintahkan untuk beriman dengan takdir Sebagaimana yang sudah kita sebutkan Dan dia diperintahkan untuk beramal Dia diperintahkan untuk beriman dengan apa? Dengan takdir yang pertama Kemudian yang kedua Dia diperintahkan untuk beramal Kita beriman dengan takdir bahkan ini adalah termasuk rukun iman yang tidak sah keimanan seseorang kecuali beriman dengan rukun iman semuanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa antum minal qadari khairihi wa sharri ketika menyebutkan tentang rukun iman beliau mengatakan dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk dan Allah mengatakan inna kull shay'in khalaqnahu bi qada Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Menunjukkan tentang wajibnya seorang Muslim beriman dengan adanya takdir. Nabi Rasulullah SAW mengatakan Inna Allaha Qadara Maqadirul al Qulait Qabla Aynya Al Fasana Wa Timal Arqulih Al Fasana. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan takdir-takdir bagi makhluk-makhluk 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi. Ditakdirkan rezekinya, ditakdirkan ajalnya, ditakdirkan amalannya. Menunjukkan tentang wajibnya beriman dengan takdir Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk beramal. Beriman dengan takdir. Pewajiban bagi seorang yang beriman. Demikian pula beramal, diperintahkan di dalam di dalam agama Islam. Makanya Nabi SAW, beliau mengatakan, Ya'balum, dalam kalian apa? Beramal. Lakukanlah perintah, jauhilah larangan. Fakulunuyas sarun lima puluh Masing-masing akan dimudahkan untuk melakukan atau untuk penciptaannya. Yaitu untuk apa dia diciptakan. Ini adalah petunjuk Nabi saw. Perintah dari beliau supaya kita beramal. Inilah petunjuk beliau kepada seorang Muslim. Dia mengumpulkan dua perkara. Yang pertama, dia beriman dengan Takdir. Kemudian dia beramal, beriman dengan takdir dan dia beramal. Artinya dia mengambil sebab, mengambil sebab-sebab yang diperintahkan. Dan contoh kita telah kita Rasulullah SAW belum adalah kutuan dan uswah bagi kita semua di dalam segala perkara, termasuk di antaranya di dalam masalah beriman dengan takdir. Kita semua yakin dan kita sepakat bahasanya beliau adalah orang yang paling paham tentang takdir. Dan iman beliau tentang takdir adalah iman yang paling tinggi. Dan paling mengetahui lebih tahu daripada kita tentang masalah agama ini. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam kehidupan beliau sehari-hari. Baik di dalam masalah perkara dunia maupun di dalam masalah agama. Beliau sawalullah sallam senantiasa mengambil sebab, mengajarkan kepada kita tentang mencari sebab. Seperti misalnya ketika beliau hijrah ke kota Madinah dari, dari Mekah ke kota Madinah, beliau sawalullah sallam mencari seluruh sebab yang bisa beliau lakukan supaya beliau selamat sampai ke kota Madinah. Di antaranya dia mencari waktu yang luang. Mencari waktu yang sepi untuk meninggalkan kota Mekah Dan beliau tidak langsung menuju ke kota Madinah. Beliau mengambil arah ke selatan dulu Bersembunyi di dalam gua selama berapa hari? Tiga hari Bersama Abu Bakar Asyidi Kemudian beliau mencari penunjuk jalan Yang dia bisa tahu atau bisa mencari jalan yang Yang lain selain yang dilewati oleh banyaknya manusia Sampai akhirnya beliau sampai ke kota Madinah dengan selamat, dengan izin Allah Azza Wajalla. Padahal beliau SAW sudah mengetahui bahasanya yang namanya mudarat, manfaat, kematian dan juga kehidupan ini di tangan Allah. Dan sudah ditakdirkan oleh Allah kapan beliau meninggal dunia. Tapi beliau ingin mengajarkan kepada kita bahasanya kita sebagai seorang Muslim disuruh untuk beramal untuk mengambil sebab. Takdir kita imani dan kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengambil sebab. Di dalam peperangan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi. Menempatkan sahabat siapa yang di sebelah kanan, siapa yang di sebelah kiri. Siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Apa yang kita lakukan seandainya musuh lewat sini dan seterusnya. Beliau atur strategi. Padahal beliau beriman dengan takdir Allah Kekalahan dan juga kemenangan sudah ditakdirkan oleh Allah Siapa yang meninggal di antara kita ketika orang sudah ditakdirkan oleh oleh Allah Tetapi beliau diperintahkan untuk mengambil apa? Mengambil sebab Rezeki Sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal Tapi Allah SWT memerintahkan kita untuk mencari rezeki ia ya, mencari karunia dan juga anugerah dari Allah Swt. Di dalam surat Jum'at, Allah mengatakan: "Kaiḍa kudiyat salatu, fantaširu fil arḍi, wa btaquruhil faḍilah." Apabila sudah selesai solat, iaitu solat Jum'at, fantaširu fil arḍ. Maka dalah kalian menyebar ke seluruh permukaan bumi. Maksudnya adalah disuruh menyebar, yaitu mencari rezeki. Mahabbatun min fadlillah dan dalam kalian mencari dari karunia Allah yaitu mencari rezeki. Ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Dan beliau s.a.w. mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqata ma'nuhu, la razaqahum la razaqakum Allah kama razaqa ath-thoyyib, kama yurzaqu ath-thoyyib,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 Keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan simalson, yaitu dalam keadaan lapar. Buat darul perbincangan, kemudian dia pulang pulang di sore hari dalam keadaan sudah apa? sudah kenyang. Ini adalah makna tawakal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada kepada burung. Bagaimana burung? Apakah dia berdiam diri di sarangnya Dan tidak berusaha tidak meninggalkan sarangnya Kemudian menunggu rezeki datang kepada dirinya Ternyata yang dinamakan dengan tawakal Yang sebenarnya adalah dengan mengambil sebab Kerana itu burung tadi meninggalkan sarangnya Mencari ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri Mencari makanan untuk dirinya Mencari makanan untuk anak-anaknya Inilah tawakal yang dibenarkan Iaitu Seseorang mengambil sebab Tetapi ketergantungan hatinya Hanya kepada Allah Tidak bergantung kepada sebab tersebut Orang yang sakit Maka diberitahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berobat Padahal Yang namanya kesembuhan Sakit itu sudah ditakdirkan oleh Allah Belum mengatakan Ya ibadallah tadawaw Wala tadawaw biharam Wahai hamba-hamba Allah hendaklah kalian berobat. Wahai hamba-hamba Allah hendaklah kalian berobat. Tetapi janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Ini adalah termasuk dalil disyariatkan yang kita mengambil sebab ini dalam perkara dunia. Termasuk di dalam masalah akhirat juga demikian. Betul? Kita sudah ditakdirkan siapa yang masuk ke dalam surga dan siapa yang masuk ke dalam neraka? Tetapi kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Bagaimana supaya kita masuk ke dalam surga? Dan bagaimana kita menjauhi sebab-sebab yang bisa memasukkan kita ke dalam ke dalam neraka? Dan sebab seseorang masuk ke dalam surga, di antaranya adalah iman dan juga taqwa, beramal soleh, beribadah. Ini adalah sebab-sebab masuknya seseorang masuk ke dalam ke dalam surga dan di antara sebab yang memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah kesyirikan, kekufuran, knifakan, yang kecil maupun yang besar, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil, dan seluruh jenis kemaksiatan, maka ini bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam, ke dalam neraka. Kita beriman dengan takdir dengan surga dan juga neraka. Dan penduduk surga sudah ditentukan dan ditakdirkan. Demikian pula penduduk neraka sudah ditakdirkan. Tetapi kita sebagai seorang yang beriman juga diperintahkan untuk apa? Beramal. Makanya beliau mengatakan, 'Eemanu, janganlah kalian beramal. Jangan kita malas dan jangan kita bertawakal. Bukan bertawakal, tapi bertawakal, iaitu meninggalkan sebab.' kita beriman dengan takdir dan juga kita mengambil mengambil sebabnya. dalam hadis yang lain beliau mengatakan ihris ala ma yanfa' wasta'in billah dan dalam bersemangat untuk mengerjakan apa yang memberikan manfaat kepadamu. kami. billah dan dalam memohon pertolongan kepada Allah. Ini menunjukkan wasis seorang muslim diperintahkan untuk semangat melakukan perkara yang bermanfaat baginya baik perkara dunia maupun Perkara akhirat dan dalam dia Meminta pertolongan hanya kepada Kepada Allah Azza wa Jal Baik, itulah yang mungkin Yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan kali ini dan insya Allah akan kita lanjutkan besok Di waktu yang sama dan di tempat yang sama Masih membahas tentang masalah Takdir Masih membahas tentang masalah Takdir Dan e, waktu yang tersisa Untuk tanya jawab oh. Assalamu'alaikum. Sudah registrasi? Dari Bogor. Paling berapa dulu? Pas seminar. Kan ada? Enggak ada. Seminar sampai jam berapa? Kat mana siapa? Abdullah. mari bagi. Assalamu'alaikum. Salah niat, apakah dilafatkan atau tidak Sebelum sholat atau setelah sholat yeah. Yeah. E, Pertanyaan tentang masalah niat Yang kita lakukan ketika di mikot Apakah dilafatkan atau tidak Dilakukan sebelum sholat atau setelah sholat Yang pertama, apakah dia dilafatkan atau tidak Maka pendapat yang benar Yang namanya niat dalam seluruh ibadah itu berada di dalam hati Mahal dunia Letak niat dalam seluruh ibadah Itu di dalam hati Baik wudhu Salat Puasa Dan seluruh ibadah yang lain Demikian pula haji dan juga umrah Maka yang namanya niat Ini adalah apa yang ada di dalam hati Seseorang Karena yang namanya niat Secara bahasa adalah Al-Qasbu Secara bahasa adalah Al-Qasdu itu maksud seseorang Dan maksud seseorang ada di dalam hatinya Apabila tergerak hatinya Untuk melakukan sesuatu maka itulah yang dinamakan dengan niat Ataupun yang diucapkan oleh seorang yang umrah Dia mengatakan Atau dilakukan oleh jamaah haji Dia mengatakan hajjan. Maka dua kalimat ini dinamakan dengan talbiyah. Dua kalimat ini dinamakan dengan talbiyah dan tidak dinamakan dengan niat. Dua kalimat ini dinamakan dengan talbiyah sesuai dengan lafaznya diambil dari situ labbaikah. Dinamakan dengan talbiyah dan tidak dinamakan dengan niat. Dan talbiyah hukumnya sunnah. Talbiyah hukumnya sunnah di antara sunah-sunah -sunnah dan sunnah diantara sunnah-sunnah haji. Adapun niat, maka ini rukun. Niat, dia statusnya, hukumnya adalah rukun. Baik di dalam umrah maupun di dalam di dalam haji. Seandainya ada diantara kita niat di dalam hati. Tetapi dia lupa tidak mengatakan labbaikallahumma umrah. Maka umrahnya sah. Umrahnya sah. Karena niat dia ada di dalam haji dan itu sudah dia lakukan. Adapun ucapan labbaikallahumma umrah. Maka ini adalah... Sunnah seandainya tidak dilakukan maka dia tidak berdosa dan tidak menjadikan Umrah dia dinasa, tidak, tidak menjadikan haji yang dia lakukan tidak tidak sah. Allahumma taala alam. Kemudian yang kedua, apakah niat ini dilakukan sebelum solat atau setelah solat? Yang lebih abdon dilakukan setelah solat. Yang lebih abdon dilakukan setelah solat karena dahulu Rasulullah SAW. Beliau ketika Haji Wada' dan sholat duhur di Miqat Penduduk Madinah yaitu di Dhul Khulaifah Di dalam hadis dinamakan dengan Dhul Khulaifah Yang kita kenal sekarang dengan apa? Biar Ali Ketika beliau sampai di sana Dahulu Ketika Haji Wada' Sebelum niat beliau melakukan sholat duhur terlebih Dahulu Melakukan sholat duhur Terlebih dahulu baru setelah itu beliau melakukan niat di atas kendaraan beliau yaitu di atas onta beliau Dan ini menunjukkan bahasanya sunnahnya, afdolnya e, Niat dilakukan setelah sholat dan dilakukan di atas apa? Di atas kendaraan Dan nanti kalau kita sampai ke Miqat, Ya misalnya besok biasanya Setelah yang jamah baru berangkat dari hotelnya Ya ada kemungkinan Dia ya sampai di Miqat itu pas sholat asar Ya kalau misalnya terlambat atau ada kemungkinan sebelum sholat sholat asar. Kalau pas sholat asar dan kita belum sholat di sini, ya belum dijama' maka kita sholat asar terlebih dahulu baru melakukan niat. Kita sholat asar terlebih dahulu baru melakukan apa niat. Tapi kalau sampai di sana sebelum asar atau kita sudah sholat asar sebelumnya karena dijama' mungkin maka kita bisa melakukan sholat mudhuk misalnya. Kita wudhu terlebih dahulu kemudian kita sholat di sana kerana di sana ada masjid. Ya kita sholat wudhu kemudian setelah sholat wudhu baru kita melakukan niat. Jadi abgolnya dilakukan niat setelah apa? Setelah sholat dan dilakukan di atas kendaraan. Dilakukan di atas kendaraan. Nah, okay, mungkin satu kata lagi. Apakah benar riwayat bahasanya dahulu Nabi saw ketika bersembunyi di gua Apakah e, di sana ada dalam kisah disebutkan? Ya, ada laba-laba yang e, membuat rumah di situ sehingga e, ini menjadi sebab selamatnya beliau. E, seingat saya, bahasanya riwayat ini adalah riwayat yang tidak sahih. Riwayat ini adalah riwayat yang tidak sahih demikian pula adanya burung yang e, apa, e, bersama anaknya atau bersama telurnya di sana dan seterusnya. Ini adalah e, dongeng atau kisah-kisah yang tidak e, tetap atau tidak ada sanad yang sahih di dalam masa lain Dan kita berhati-hati ya, Jangan sampai kita menetapkan sesuatu yang Tidak tetap di dalam syariat kita Dan apa yang sahih Sampai kepada kita Maka itu sudah cukup Apa yang sampai kepada kita Yang sahih itu sudah cukup Dan kita yakin bahasanya Allah Azza wa Jal e, Menjaga Nabi-Nya Dan memelihara beliau Menjaga beliau dari bencana dan juga musibah sebagaimana firman Allah wallahu yaqsimuka minannas wallahu yaqsimuka minannas dan Allah menjagamu dari manusia Allah menjagamu dari dari manusia Allah taala alam tulah yang saya kita sampaikan wallahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh